Морозно було вітряно, вертався Морозович з фурою дерева з лісу, змерз і зазнав нападу серця. Поховав його Міхал під вікном хатини, аби нерозлучний товариш і далі був поряд. Січневої ночі писав до п'ятої ранку. Лягали в холодній тиші на папір його думки, його пережити, пройдене ним такими непростими, часто звивистими, покрученими і заплутаними стежками. Але, як і повісті свої, він не хотів би якось по-іншому власне життя переписувати. Таку вже природа йому дарувала вдачу. «Де народився, там знадобився», – казав він колись зарозумілому і надміргоноровому графові Замойському. Справі козацький, доки сила, справно служив. Судилося на віку, потримати шаблю за вашу і нашу свободу. За вправну ту шаблю не соромно. Не випадає соромитися також за військо своє. Воно не втікало з поля. Сумно лише, що те військо частенько хитромудрі, лукаві політики до діла не допускали. А ще тішило Міхала, що не помилився тоді, коли на Європейському конгресі робив доповідь про вплив козаччини на літературу Сходу і Півдня Старого континенту. Він під оплески вже завершальні казав, що той вплив лише більшатиме з часом. Тепер сюди, в Глушину Чернігівську, заїжджають хіба вполювати схимника глухаря чи потішитися тетеровим токовищем? Навесні. Сюди пошта доходить з немалим запізненням та ще й з часу чималенько губиться, доки пальчики поліції її перелапають. І все ж йому добре відомо було з книг та листування з друзями, що вже давненько гуляє Європою книга «Дії поетіка Юкрейн», «Поетична Україна», «Збірник пісень народних». Вже Шевченко хорватами і французами перекладається. Проспер Моріме видав гарну розвідку козаки України та їх останні гетьмани. У Флоренції у 18-томній історії всесвітньої літератури цілий розділ присвячений літературі українській та театрові. Твори Марка Вовчок дивовижних пригод зазнають. То їх перекладають французькою, то знов з того перекладу вертаються на його козаччину мовою оригіналу. Вельми потішила його американська письменниця Тальві. Батько її якось професорував у Харківському університеті. Перекладала тальві гарно з української на англійську, от тільки Котляревського визвела чомусь в гетьмани України. Виправить те, ні в року. Чайковський з тихим теплом у душі згадував сина Адама Міцкевича Владислава, який твори його перекладав французькою, і тепер ті повісті про козаччину гуляють собі на всеєвропейському привіллі. Ні, він не забрехався тоді на Конгресі коли віщував, що той вплив козацький на літературу і духовність з роками хіба набуватиме сили. І так чисто і світло тепер у присмарку вже життя було на душі в Чайковського, як за вікном у безмежних просторах, вкритих незайманими і наївними ще снігами. Січневої ночі він писав до п'ятої ранку, а тоді неспішно зарядив пістолет. І вистрелив собі в груди. Куля, що обминала його довгі роки на війні, і цього разу обминула серце. Прийшла вона зовсім поряд його, аби живріло життя до ранку, коли приїде поліція, аби ще здужав прошепотіти два слова «життя» втомило. І те було правдою. В останній час він ходив лише з костуром, а через поріг переступити було понад силу, тож обачно тримався він за шалівку, і жовті кола пливли та мерехтіли в старечих, що часто сльозились очах. Поховали Чайковського за його заповітом поряд з морозуючим під вікном халупи, яку мав ще колись розбудувати. Довго з трудом яму копали, аж іскри крисали, Об умерзлу землю. За зиму обезлюдніла хатина солом'яною стріхою Ще більше під снігом. Пухнюпилася та присіла. Протяжно і млосно завивали вітри У нетопленій печі та комені, А журавель біля колодязя зовсім набік похилився, Мов зазирав на великий шлях. Терпляче чекав когось і не міг дочекатися. От тільки диво придивне, грядка квіткова, Названа іменем козака Нечая, мов би й не знала ані лютих морозів, від яких тріскалася і кололася кора молодих яблунь, ані заметіла й безпам'ятних, що сліпійці лузиму вікна мало не доверху було закидала. Та грядка якось сама по собі розквітла. Чудом таких холодів перезимували й календула. Маки і мальви, тюльпани і чорнобривці зголодніла за зиму бджола, сідала на квітку і та прогиналася слухняно й покірно, за споконвічним природним звичаєм.